Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh draga braćo i poštovane sestre, nalazimo se u novoj epizodi serijala Kako ćeš postupiti ova epizoda bit će malo drugačija od drugih epizoda koje smo do sada radili iz razloga zato što ćemo anaj, govoriti o jednoj temi koja inače nije zastupljena u samoj knjizi, a to jest Kako uraditi Sehvi Seđdu Mnogi od vas ste mi pisali i zamolili ste me da uradim jedan poseban video o Sehvi Seđdi i kako ju točno uraditi, jer nešto tako nije zastupljeno u knizi, pa sam zbog toga odlučio da uradim jedan dodatan video. Najprije je potrebno reći e, da kada kažemo sehvi seđda, pošto je taj izraz e, zastupljen u terminologiji, kako u arapskoj, tako isto onaj u bosanskoj, e, potrebno je znati da kada kažemo sehvi seđda, u biti mislimo na dvije seđde koje radimo iz Zaborava, a ne mislimo samo na jednu sehvi seđdu. Tako dakle, da kad god budem rekao u ovom videu da je potrebno uraditi sehvi seđdu, znajte da mislim na dvije sehvi se� a ne samo na jednu. Potrebno je reći da se sehvi seđde koje moramo uraditi u određenim slučajima urade na isti način kao što se urade seđde u namazu. Nema nikakvog posebnog zikra koji se izgovara na samoj sečdi, iako ima islanski učenjaka koji smatruju da se izgovara neki poseban zikr, ali zato ne ima dokaza. Pa hajmo objasniti kako je potrebno uraditi e, te dvije sehi sečde. Znači, e, sehi sečdu čovjek može uraditi na jedan od dva načina. Ili da je uradi prije selama, ili da je uradi nakon predaje selama. Ako ju uradimo prije predaje selama, onda da se to uradi na sljedeći način. Znači čovjek na zadnjem sjedenju provući etahijatu, provući salavate i provući dovu, u stvari provući ono što inače uči u namazu. A nakon toga donese tekbir izgovarajući Allahu Ekber i spusti se na sečtu, Na je seđdi izgovori bar jedan put Subhane Rabbijal i Može to naravno više puta izgovoriti i može također da izgovori neku dovu, znači da dovi na toj seđdi, to je sasvim dozvoljeno kao na svakoj drugoj seđdi. Nakon toga izgovori opet Allahu Akbar i sjedne. Na sjedenju potrebno mu je bar jedan put reći Rabbir firli, znači bar jedan da to kaže, nakon toga izgovori opet tekbir, uradi istu seđdu kao što je uradio prvi put I opet izgovori Allahu Ekber i nakon toga kaže Esselamu Aleykum wa Rahmetullah i preda selam na svoju desnu stranu i na svoju lijevu stranu. Znači ovako se radi Sehvi Sejda prije predaje selama. A ako ju radimo nakon selama onda na zadnijem sjedenju provučimo ono što inače učimo u namazu predamo selam na desnu i na lijevu stranu izgo, e, i pritome tome izgovorimo As-salamu alaikum wa i nakon toga donesemo tekbir, uradimo jednu seđdu, donesemo opet tekbir, sjednemo jel, između dvije seđde, bar jedan kažemo Rabbi Hvirli, opet kažemo Allahu Ekber, uradimo još jednu seđdu i još jedan put kažemo Allahu Ekber, sjednemo i onda još jedan put predamo selam. I prilikom znači, tog salama izgovaramo assalamu alaikum wa rahmetullah i assalamu alaikum wa rahmetullah. Ono što je potrebno ovdje reći jeste da je ispravan stav islamskih učenjaka da nakon um, ti te dvije sehvi seđde nije potrebno još jedan put učiti tešehud, znači nije potrebno još jedan put učiti ettehijatu, salavate i dovu. Sefi sežda propisana je da se uradi u trim situacijama u namazu. Prva situacija jeste kada čovjek doda neku namasku radnju koja nije dio tog namaza, recimo da doda neki rukan ili neki važib kao što je recimo da dodaš um, drugi ruku u namazu, znači da dva puta ideš na ruku, ili recimo da dodaš treću seždu, ili recimo da dodaš peti rekat od u četver, četverorekatnom namazu kao što su podne i kindija i acija. Druga situacija kada je obavezno uraditi sehvi sečtu jeste kada čovjek opusti nešto od namaza. Recimo da, da izostaviš recimo ruku u namazu ili da recimo uradiš samo jednu sečtu umjesto dvije sečde. Ili recimo da izostaviš prvo sjedjenje u namazu i slično tome. I treća situacija kada je obavezno uraditi seh i sečdu jeste kada čovjek posumnja u namazu. Hajmo sada pogledat svaku od ovih situacija u detalje. Znači prva situacija jeste kada čovjek doda nešto u namazu. Kao što je recimo da dodaš drugi ruku. Znači da dva puta odeš na ruku u jednom samom rekatu. Ili recimo da dodaš treću sečdu. Ili recimo da dodaš peti rekat i zaborava naravno znači u ovoj situaciji potrebno je naći čovjeku da na kraju uradi dvije sehvi sečte Nakon predaje selama. Znači kada predaš selam uradiš dvije sehvi seđde i nakon toga opet predaš selam. Druga situacija kada je obavezno uraditi sehvi sećtu jeste kada čovjek izostavi neku namasku radnju. Ovo se dijeli na dvije dodatne, da kažemo tome, podkategorije, a nakon toga se dijeli još naprijed. Prva, znači ta podkategorija, jeste kada čovjek izostavi ruk namaza. Sad, ako ne znate šta su ruknovi namaza, možete ih vidjeti onaj, listirane jel, u spisku ovde. E, znači, kada čovjek, recimo, izostavi neki ruknovi namaza, imamo dvije situacije. Prva situacija jeste da čovjek, recimo, izostavi, sad znači, dajem jedan primjer, recimo da si izostavio ruku, znači da nisi išao na ruku, u jednom način rekatu, recimo u drugom rekatu nisi ošao na ruku. I sjetiš se da nisi otišao na ruku prije nego što odeš na treći rekat i počneš sa učenim na trećem rekatu. U tom slučaju obavezno ti je da se vratiš na ruku drugog rekata, obaviš taj ruku i nakon toga obaviš znači, sve druge namaskaradne koje dolaze nakon toga, a na kraju uradiš dvije sehvi sečde nakon predaje selama. Druga situacija jeste da čovjek um, izostavi recimo taj ruku i sjeti se tek da ga je izostavio kada je već počeo učiti uh, suru fatihu na trećem rekaatu. U takvom slučaju čovjek će smatrati svoj drugi rekat kojeg je obavio ništavnim. Znači kao da ga nisi obavio. Tako ćeš znači, gledati na taj rekat. I svoj treći rekat ćeš smatrati kao svoj drugi rekat. Jel, u, u tog dotičnog namaza. I tako ćeš otkndati komplet, znači cijeli namaz do kraja i na kraju ćeš uraditi dvije sehvi. Sećate nakon predaje selama onda imamo situaciju kada čovjek izostavi neki od namazskih vađiba. Recimo da izostaviš, kao što smo imali u prošloj epizodi, prvo osjedanje u namazu od četverorekatnog ili trorekatnog namaza. Znači, ako se izostavio to prvo osjedanje u namazu koje se smatra vađibom, a ako ne znate šta su vađibi, imate ih sve navedene ovdje, znači, ako si ga izostavio, nećeš obraćati pažnju na njega, Ja znači nećeš obraćati uh, pažu na njega ako si već počeo naravno sa uh, sljedećim uh, ruknom namaza a na kraju namaza uradićeš dvije seh visečde prije predaje selama. Onda ima još jedna situacija, a to je situacija u kojoj čovjek posumnja Znači, recimo, klanja klanjaš je namaz i počneš sumnjati u neki odruknova e, namaza ili od neki od namaza, da li si ga obavio ili ga nisi obavio. Ovdje imamo opet dvije situacije. Navešemo ovo o, konkretno za jedan onaj primjer. Recimo da čovjek klanja podne namaz i sad e, nalazi se, recimo, ne, nije bitno ili na drugom ili na trećem rekatu i počne sumnjati. U smislu počne sumneti da li sada taj rekat na kojem se on nalazi, da li je to sada drugi rekat namaza ili je treći rekat namaza. Međutim, iako on sumnja, kod njega preovladava mišljenje da je to ili drugi rekat ili treći rekat. Znači, ima, on ima tu sumnju, a sa druge strane im, kod njega preovladava mišljenje na jedno od ta o te dvije ja sumnje. U ovom slučaju čovjek će raditi shodno onome u šta je više ubjeđen. Znači, uh, onaj, da, dati će prednost tom svome preovladajućem mišljenju u tom slučaju. Recimo da je čovjek uh, se nalazi, šta je znam, na trećem rekaatu um, povodne namaza i sad počne sumnjet da se nalazi na drugom ili na trećem, međutim, kod preovladava mišljenje da se on nalazi na drugom rekatu. E, u tom slučaju, on će smatrati kao da se trenutno nalazi na drugom rekatu i obavit će svoj namaz, a na kraju namaza uradit će sehvi sečdu nakon predaje selama. Onda imamo još jednu situaciju, a to jest kada čovjek sumnja u namazu i njegova sumnja je na istom nivoju. Recimo, da čovjek klanja, da uzmemo isti primjer, klanja rec mas I sad recimo on se nalazi na trećem rekatu, međutim on počne sumnjati da li je sada to njegov drugi rekat ili je to sada njegov treći rekat. I ne može da se odluči. Znači on nema ima tako zvano to preferirajuće mišljenje. E u ovom slučaju uzeće ono što je sigurnije. Što znači uzeće uvijek manji broj rekata. Zašto? Zato što mu je to sigurnije. Znači sigurnije mu je da uzme manji broj rekata. I u ovom slučaju obavit namaz regularno naći do kraja. Recimo, u ovom slučaju, recimo, on sumnja da li je na drugom ili na trećom rekaatu, i na trećem rekaatu, i sad ne zna da se odluči, znači, jel, koje je ispravno, uzet da se nalazi na drugom rekaatu, obavit namaz kao što se inače obavlja, u drugog rekaata dalje, i na kraju će uraditi sehvi seđdu prije predaje selama. Ovo su sve situacije koje islamski učenjaci Obrađuju kada govore o sehvi seđdi, pa tako Allah ti dao svako dobro podijeli ovaj video dalje da se drugim drugi muslimani koriste i da svi naučimo kako obaviti sehvi seđdu u namazu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.